الله اكبر الله اكبر يا عالم فلا دين للبغي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين Dhe gjitha falendrimet, lefdrimet, adhurimet tona i takonve të mëllahu të madhruar Aje është i vetëmi që mërëton të adhurohet E lusëm mëllahu në gjelle gjelaluhu që të në japë sukses vajzdimisht në jetën ton Dhe të nabëjt që faqe barë të dalim nga kjo botë Pa që dhe bekimet e allahu që ofshin bi të dërguarin ton të fundit Muhammedin alehis salatu vë salam, familën e ti, shokët e ti Dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rukë, diri në ditën e fund Shikues të nderuar, selamuleikum ورحمت الله. Paqja, bekimet mëshira e Allahut Azza wa Jell qofshin mbi ju. Takojmë përsëri në misionin tonë të radhës. Emisioni të ri që e kemi filluar më herët, të cilin e kemi titulluar me titullin Njerëz me ndikim. Kimë thënë se në jetën e kësaj bote njerëzit lën gjurm gjatë jetës së tyre. Gjurmët e disa për tyra janë shqetësuese, janë të rënda, janë të vështira, janë me pasojë katastrofale për njerëzit. Ndërsa gjurmët e disa të tjerëve janë të këndshme, të lehta, zgjidhin probleme, hapin shtigje të reja për jetë. Edhe fat që kjo është për ta të dytë, njihet dhe dihet shumë pak. Megjithanti kur kimi të bëjnë me ata që na mësuan rrugën drejt Allahut azza wa xal, kërë kemi të bëjmë me ata të cilët, me dëvërtet, shpenzuan të ratë që e patën, të lira apo të shtrajt, për të amësuar njerëzve fen e drejt, për të amësuar njerëzve adhurimin e Allahot subhanahu wa ta'ala. Nëjë si musliman, kemi me qka të mburemi, kur bie fjole për dijen dhe diturin, kur bie fjole për dijetarët, për që fatke cishë në shumë bishë në rasteve, muslimanat nuk din për sakrificat e këtyre dietarëve nuk dinë për kontributin e tyre, nuk dinë për ndikimin e tyre të vërtet që ata e patën jetën e kësaj bote. Ne u kemi borxh që të dënihemi me ta. U kemi borxh për shkak të punës, sakrificës, për shkak të përfitimeve që ata mbetën të hyjnë të mësojmë për ta. Kjo nga njëra anë, ndërsa në anën tjetër u kemi borxh për shkak të vetes tonë që të shikojmë se a thuavall në këtë jetë, në katbot, në kat kotë të sotshme, në kët aktualitet që ne po jetojmë, e që fatkeqësisht shembujt goda se kanë humbur, shembulltyrat gati se kanë kan përënduar. Na ka mbetur që të ngushëllohemi me ato që kanë kaluar. Na ka mbetemi, na ka mbetur që të mësojmë nga ata që kanë shkuar. Për shkak se në qonesotshme janë shumë të rrallë. Në emisionin e parë kemi bër një prezantim të përgjithshëm, një njoftim tepër të përgjithshëm në lidhje me atë se me çka do të miremë dhe rreth çka do të flasim në emisionin tonë të radhës. Por normalisht para se të kaloj tek personaliteti jon i radhës i pari që më të do të fillojmë me lejen e Allahut azhgal tfull për ta dietar që nga jetë e tyre të inspirohemi për jetën ton, që nga suksesi i tyre të inspirohemi për suksesin ton, që nga durimi i tyre të inspirohemi për durimin ton, që nga raportet e tyre me zvete të inspirohemi për raportet tona me zvete, e kështu me radhë. Parat se të kalaj, tek personatit të jonë i radhës dëshroj që edhe në këtë emisionë, ti kushtohem pjesës që kemi të sekë me heret. Do të tëtë përsi të vazhdoj me atë hyrjen që ka të bëjmë e djetarët. Nga se më të vërtet, nuk edin vlerën e djetarëve, nuk edin vlerën e njerëzve të dishëm, pos ati që e njehë vlerën e dijes. Dhe nuk i nënçmon djetarët, nuk i përbuzë ata, nuk i lën honor këta njerëz. Përveç se nëriu që dituria nuk ka vlerë tek ai. Andaj, duke pas parasysh se në Islam dituria ka pozitë të madhe, le të po të fillojmë edhe tash të të flasim për vlerën e diturisë në fe. Ndoshta do duhet të kushtohemi me një me me cikël emisionesh të pasardhme, ngasht është e pamundshme të flasim për vlerën e diturisë në islam përve, për mes një emisioni. E thëmë këtë në kohën kur, pat këtë qështë, me ndohët se islami nuk stimulën diturin, nuk nëzit pasuasit e ti për të nëzën diturin. E thëmë këtë në kohën kur, ngritën simbolit e ndryshme, personalitetit e ndryshme ngritën lartë, dërsa ta të sëllët, largë këtyre kontribuan, largë këtyre, s'jelën dobi njerëzve, për ta, ju që nuk djetë, për asë i pët hapsira për të ditë dhe që për ta. Për dëne si musliman, kemi shamu të një aftushum nga e kaluar ajonën ndrytshme, për të inspiruar për diturin, për të inspiruar për dijen dhe shkencen, për të inspiruar për shuzimin e kohës. Dhe, ajo e kaluar ajonën, për ne si musliman shërben si një bërimi pashtershëm, që sa dhe qëtë celohemi në te, dhe të bindemi se sa e thelësh këtë të rëshëgjimi, sa e thelësh këtë e kaluar, e që jetë e ndë kujtë përfundan, por ende nuk prejkë në fundin e kësaj të rëshëgjimie. Se do qoftë, para se të kaluim, si kur që jetë seka të flasim për personalitetë, dëshraj që në dhe qëpi kam brenda këtë misionit të flas, për vlerën e këture njerëzën fe, për të kruptuar pas të ajnese, sa so nga duhe neve këta njerëzë, sa so janë të rëndësishmë këta njerëzë, që t'jem pjesë e jetës tonë, në qëfës Allahu Gjelle Gjelal, u a ka dhenë këtë pozit, në qëfështë i dërguar, i sallallahu aleyhi sallam, u a ka dhenë këtë gradë, këtë shkallë, këtë pozit, atër nuk tjetër, ne të ndjekim atë që Zotë i Gjelle Gjelle loë kështë të thëmë për ta, dhe atë që Muhamedi Alehi Sëratu Oseme kanë të për ta. Të ndjekim duke i dashur ata, të ndjekim duke i respektuar ata, si kur që të të të vija, por në kryet të tërkësaj, të ndjekim këtë që Zotë i ka përmendur për ta, që dhe ne ti synojmë atë maje që ata i kanë synojmë mëherët. Ne deshërëm një musliman të dishum, në dëshëm një musliman që e bard poplën e ti në supet e ti për para, e nuk bëhet bar e rënd e ti, por bëhet pjesë e zjidhjeve të problemeve, e nuk bëhet pjesë e problemeve. Në këse musliman dëshërojmë, dëshërojmë angajem, sakrificë, për kushtem për dijen, për shkensën, për qenë pastaj med vërtet, të rashëgjimtar të mirëfilt të atyre që kaluan para nesh. Që të lidhemi me karavanën e të kaluarës sonë të ndritshme. Dhe lidhja e vetme që na mbetet të lidhim me ta është dia shkencë. Njohuri që ata i lanë, që i lanë pasyrë. Prandaj, edhe në këtë fillim të këtij viti shkollor, shpresoj që shembujt e këtyre dietarëve të shërbejnë si një stimulim, si një lënd djegëse për të gjithë nivelet për t'ju përkushtuar kontributit, për t'ju përkushtuar dobis së përgjyshme për vendin, për poplin tonë e përgjysi. Për t'kuptuar pas taj se muslimani nuk ka mundë si të jetë kurën e kurës, po e kuptaj drejtëfen e ti. Nuk ka mundë si kurën e kurës muslimani të jetë kandidat potencial i rezikut për poplin e ti kur, por vazhdimisht të jetë burim i siguris, borëm i kontributet, borëm i dobës, i thmirës për familen, për shokët, për vendin, për shoqërinë e përgjithshme. Andaj ne dëshirojmë që të përcjellim njerëzve kësillë imazhi, imazhi të shkencës, imazhi të turizmit, nga se të parat tan ishin kështu. Por si fat keqsisht nuk pa të mrazën të njihem me ta. Dhe duke na u imponuar nga jashtë dhe nga anash të tër, harruam atë që ishim të pasër realisht një në atë aspekt. Vlerat e turisë në islam është për dëshim e dëshmuar për mes aspektive të ndryshme qoftë në fjallë në Allahut Azogjel apo qoftë në fjallë në pejgamberi sër Allahu Aleyhi Oselem. Unë dëshrej që duke përmendru vlerat e djetarve dhe pozitën që adha feja të dëshmëj para jush edhe vlerën e djeturisë. Nga se këta djetarë shikua së ndëruarë Nuk e fituan kët pozitë. Nuk e fituan kët gradë. Ma azë tjetër. Përveçse me, për me dijen që e kishin dhe me kontributin që e dhanë për popullin e tyre. Andaj jo me emra, jo me tituj, jo me parola të ndryshme, por me dëshmi reale, të faktuar, me dituri dhe me veprë, këta diëtor u ngritën në shkallët e lartëta të devshmërisë, të respektit, të nderimit në këtë botë, por nuk do të humbojmë lehen e Allahut Azza wa Jalla as në botën tjetër. Ne çojmë si referohemi tek tekstet e Kur'anit. Do të saqë Zoti xhallaluhu ka thënë për ta. Do të gjejmë gjëra interesante. Pra këtyre do të veçoj disa. Në Kur'an Allahu Azza wa Jall përmend se dietaret janë u dhëhetësit e njerëzimit, janë prisit e tyre real, nga se ata u andriqojnë rrugën në jetën e kësaj bote. Andaj Zotë Gjelle Walla i kështë ngritur në shkallët më të larta, nuk ka gradë që është në bi djetarët përveç se gradës e pejgamber lëkut. Po, të dërguarit e Allahot Azo Gjel, janë në bi djetarët, Nga se këta e në djetarët e djetarëve. Nëbishkallën e djetarëve, nuk ka shkallë, përveq asajt e pejgamberisë. Të gjithë janë në në tapas taj. Sigur që kështë të thënë Allahu Gjelle Gjelaluhu, jërfa illahu lëdhine amanu minkum, wëllëdhine utu l'ilme dërëgjatë. Ingritë Allahu ata që kanë besuar nga jushë, për në veçan ti, ata që u kemi dhëndituri, ingritë Allahu në shkallë të larta. Allahu Aza o Gjelë në Kur'an, kur në fletë për regullat e gjojëtisë, dhe zakonisht përdoret qeni i gjojëtisë, për të asilur gjahun, dhe i të gjojëtare. Edhe të gjojëtare, qeni ka regullat saktuara, nuk duhet të jetë ja gjdoj qeni, e ndatësak i rrugve, jo, është qeni pasachem, i cili është i ushtruar për ta kryer gjahun si duhet. Si të qoftë? Allahu Gjelle Gjerali u përshka këtë dituris që e ka ky për gjahun, e kam biblersuar nda e ati që nuk e nje këtë. Dhe kur ky qen i ushtruar, i shkolluar për ta kryer gjahun si duhet, Kur kër kërë këpë gjahën, vetëm atëherët gjahët bëhet halal. Në qovë se prek i pashkulluar, i qeni i pashkulluar për gjahë. E prekë gjahën, gjahu bëhet i ndaluar. Shukoni mes shtazve, qëfar dhalime është bëndituria, e qka thimi për mes, qka thimi atër për tek njerëzit? Allahu Gjellewala i kanë gritu për shkak të kësaj diturie. Andaj si kur që tha Allahu Gjellewala, zoti i gritbesimtores padushim këtë tyre, për shkak të besimit të tyre por atyre që u ka dhënë detyri i ngrit në shkallë shumë më të larta se këta që kishte dhënë vetëm besim. Dhe disa ditë të tjera thot Muhammed sallallahu alaihi wasallam: "Së ai çka dia, i dituri për të çdo krijesë e Allahut kërkon falje, madje edhe peshkun në fund të detit." Të gjitha krijesat e Allahut mobilizohen për ta lutur Allahun Xhela Xhealiu për ta lut. Allahu ë maadh për ta ruajtur këtë njerëz. Për t'a ja falë mëkatet. Për t'a ja mundsuar që t'ia ja qëllon në fjalët dhe veprat e tij. Për çfarë arsye? Për çfarë arsye peshq në fund të detit lutet në formën e tij për këtë njerëz, për shkak të asaj që ai e bart, për shkak të turistit. Dysa nga djetarët kanë thënë se egzistimi i djetarët në një vend, në një qytet, një fshat, është sikur burimi i ujit. Sa kanë mundësi këta njerës tjetojnë këtë vend, pa këtë burim, aqë do kenë të kënë mundësi tjetojnë edhe pa një djetarë? Nga se mu ashtë sikur që ujë është burim i jetës fizike, edhe djetarë është burim i jetës shpirtrore mos egzistimi i djetarit, mos egzistimi i mësimeve të tyre në mesë njerëzve, në nënkuptan vdekin e tyre. Të shumë ta, si kur që e ceka janë vlerat të tyre, një nga to që mund veqojmë, është se djetarit janë njerëzit më të zjedhur, nuk ka më të zjedhur sa ta, moshtu si kur që nuk ishte më të ngritur dhe më të larë sa ta. Padu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Vlera e njeriu të adhurues, që adhuron Allahun azhajal. Ësigurse vlera e hanës së plotë kur dëçon ndaj yve të hir. Nuk sa dallohet, sa dallohet hana e plotë për dallim me yjet që janë në qiell, dallim të qartë. Muasht është vlera e njeriu të adhuruës, të devat shumë, për dhe dhejmë nga njerëzit tjere. Ndërsa, vlera djetarit është me madhe se vlera ati që adhuruën Allahun Azogjel. Përfërës uje, nga se edhe djetari, është adhuruës i Allahut, por që i eshtuar ati një komponent të, të tërë, aja është dhja. Për kushtimin dhe i dhjes, dhe i shkjentes, e ka bërë, më të vëlefshëm sa e që i përkushtot Allahot azogjel vetëm ma adhurim në kuptimin e ngu shtë adhurimit me namaz ma gjerim e kështë më rad andaj këten si kur që kemi sek tërshëgjimtar të pejgamberve dhe këta kanë tërshëguar pasurin realet të pejgamberve një dit e buhurere radiallahu ta'ala anhu kështë e dalë në treg dhe kështë e gjitë njerës duke zhvilluar shitblerën dikush do të shitur dikush do të blejë dikush do të uh, sill mall diqysh në mënyra të ndryshme Dhe duke i gjetur njerëz në këtë angazhim të tyre të përditshëm e ngriti zërin e vuhurera, u tha: "O ju njerëz, çfarë bëni në këtë treg? Jini angazhuar me pasurinë e kësaj bote, ndërsa në xhamin e të dërguarit shpërndahet trashëgimia e tij." ndërjet kuran djumon kur zë menduan se ngjami po shpërndahet pasuria e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ata jo që lakmuan pasurinë si pasuri por lakmuan që të ken tek ata dëgj ç'kishte qenë një ditë pjesë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam çof tesha e tij çof këmisha e tij çof kapuca e tij çof ndallja e tij çof çkado çoft e tij enati luga e tij gota e tij lakmuan si kur që me siguri, qdo kur shpërneve e lakman, të këtë dheqë që ka prej këdora pejgamberi sallallahu aleyhi sallam. Dhe e buhrera i joshi, i stimula i këta njerëz në tregë, që të shpejtojnë ka gjamia, nga se mua të i shpërndajt trashgimia e ti, sallallahu aleyhi sallam. Dhe njezu kemë nënduhar se për shpërndajt në një tesht, në një got, në një en, dheqë nga pasuria ti, vrapuan gjami, vrapuan t U zbrast tregu në moment Vrapuan nga gjemija Dhe kër u futën gjemi Qëfar gjëtën? Qëfar gjëtën gjemi? Gëtën njërez Që rëthyre ishin rëthuar njërez të shumët Dikush mësën të diken Koran E dikush mësën të diken kuptimin e Koranit E dikush mësën të diken fjallët e pejgamberi s.a.s. E dikush mësën të diken regullot e namazit U shtën të gjemija nga mësimi të të të të të të të të të të të Dhe njerës që ardhën nga tregu nuk panë asgjë nga jo që këshim pritur. Dhe i than e buhoreres, a për këtë nga keftuar, ku është tërshikimia? Ku janë nëllët? Ku janë teshat? Në jakë këtë dëshirojmë? Qëka u tha e buhorera? U tha, të mjerët jo! Ajo që e ka len i derguar i sallallahu alësallam, është mu këtë të të Andaj, dëshiran, pegambel, i turi. Andaj, kështë dëshiran tërshikimin e pegamberi sallallam? A i që dëshirën të preke dhe të jeton, të apërjeton, atë që dikur i dërguar i sasole, jeton të mëte, të di se të rëshgëmi më të mirë, se dija që e la i pas vetë nuk do të gjenë. Me i vlafë shumë për ne është një hadith i pejgamberi sasole, se të gjitha të të shet e ti ti kemi në shtëpi, Vonjëfat ke shih zhrapojn pas nga njëra pas një qime të vogël të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ella këmoon me e pa. Do sonërofti kanë me çindra çindra fjalët e tij, askush se kthen kokën asaj. Por shikoj se nuk e din vlerën. Nuk e din kët vlerë. Gjynëri në çoftë na vjen nga kuaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nuk ka dije, vetëm e ka pa Muhammed sallallahu alajhi wasallam. Vetëm e ka pa. Të gjithë njerëzit do të lakmojnë që të rrinë me të. Ja po skuypë gamën e sam. Si dukej, si është ai? A pse ky është shkollë detyri vetëm e ka pa me, me shtëpë vet. Do të lakmoni njerë të rrin me te. Do të. Në të larta. Do ta ngritin në shkollë të lartë. Do ta respektojnë ndërorin. Në shtëpi juçi le ta mëson dit për ditë të treguarin Sallallahu Alejhi Vesallam. Po thuajse e, e ke para veti. Ta mëson namozën e ti, po thuajse po e shet duke u fal. Ta mëson xherimin e ti, po thuajse po e shet duke u xheruar. Këto bën dietat por që si fatë këtëse si shë njerëzit, nuk e përjetëojnë këtë mësim të tyre, sikur do të përjetëonin ardhe ndëku që vetëm e ka pa Muhammedin së sëllëm, por s'ka përfituar nga deturija të i azja. Nde një duhet që të kuptojmë drejtë këtë fjallë të përgambelit së sem kur thatë, se djetarët janë tërëshëgjimtarët e përgamberve. Që i të i gëzoshë kësaj tërëshëgimie, të i gë Respekt posa qëmë Kër e bartin këtë rëzhimi Si kër dëthëm e iman Bukharion Rahimohullat A i cilë i pare Për mloëdhin liber Të sakë, të fjallëve Të pejgamberit a.s. Të të flasë për të emelejnë Allahot a.s. Kë njëri Kë njëri ka për mledh Me mira hadithën e koleksionet ti të, të Bukharion Me mira hadithën A dhëri shiku është në ruar Respekt në ti të madhë për këtë tërshëgjemi? Imam Bukhariu, rahimullat, sërë dëshërën të të shkruan të një hadith, një hadith, një fjalë të vetme, të të dërguar i sasërëm, lahaj, parfimosej, pastaj, shkruan të hadithin në libën e ti. Për gjithdo hadith, që Bukhariu e kështë shkruan në libën e ti, është larë po aqëherë, po sëko hadithin në libën e ti. Respekt për tërshëg Muhamedi s.a. i kishtë e buðarrit, shokët e ti, se në këtë medine, në qytetin e ti, do të vinë njerëzit nga viset të ndryshme të kërkojnë diturin. Andaj, të këshilaj që të kujdesesh për ta, shikone. Muhamedi s.a. i kërkojnë diturin, po arosit e buðarrin që të kujdeset për njerëzit që do të vinë medine, të kërkojnë diturin, të kërkojnë të rëshigimin e pejgamberi s.a. i kë dhe këtë e bënd të e buðarri, saher e vind të ndokusht në Medina, e pës të e buðarri, qëkat ka silë në Medina? Për qëfar e këllëshua shtëpin të ndë dhe këa ardë në Medina? Për qëfar? Kër i përgjigjë një riu duke thënë se e kam braktisur shtëpin të imë, vetëm për të marë të rëshëgimin e pegamele, sallallahu a.sallam, për mësuar hadithin e ti, atër e adini shikuës në ruar me qëfar me qëfar me këpritje me qëfar fjallë mgrose, vlazërore i priste e budhari ju thoshtë të kështu mërhaben bëj wasijet i Rasulillah mirë se vjenë, mërhaba të qoftë, o porosijet e pejgamberis o sëllem për juve Nuk ka porosit i dërguar i Sallallahu Aleihi dhe Sallam të kemi trajtim të posaçëm. Për çfarë arsye? Në Medinë vinin njerëz edhe për këtë. Në Medinë vinin njerëz edhe për të shëtitur, për ta vizituar Medinën për lloje ja të ndryshme. As kujt nuk i ka thënë këtë e Budherri, përveç atyre që kishin shkjelur tokën e Medinës për të kërkuar diturinë, trashëgiminë e pejgamberit Sallallahu Aleihi dhe Sallam. Andaj i dërguari i Sallallahu Aleihi dhe Sallam me dinë të shumë mirë vlerën e diturisë. Andaj i respektojnë dietarët, dhe djetarët, dhe urdojnë që të respektojnë njërës të djës, nga sësikur që e të si ka maherët, ajë që e një vlerën e djetarit, kësëpare e ka njërë vlerën e djës. Dhe ajë që e njërën djetarit, ajë që e përbuzën në njërën e djës, të di se para se të bënë këtë, e ka në njërën dhe e ka përbuzën dhe të rinë. Së do qoftë, e thashtë dhe më heret se vlerët e tyre janë të shumëta. Nuk do të kejmë mundësit i përthekojmë në një emision, për shpesoj që, për mes kësaj që u tha pak, dhe asaj që do të tuat me lene Allahu Gjellegjer Abdi në fund të emisionit, do të arim bile s'paku, që duke shpalosur vlerët e ulemave, vlerët e djetarve, të shpalosim, barabar me këtë, se bashku me këtë, shpalosja edhe vlerën dhe pozitin editorisë, Çekjofea e jona jada. Zoti na mësoft atë që është e mirë dhe na boft pritar të të mirës vazhdimisht. Ne këto shikues të nderuar, si zakonisht detyrohemi që ta bëjmë një shkputje të shkurtër me shpresë që do të na ndihni me lehen e Allahut asojë edhe pas këtij pushimi. Muhammed <të> يشرف الاعراب والعجم خير من يمشي على قدم بسط المعروف جامعه صاحب الاحسان والكرم nur sallallahi qatibatan shikuar së ndëruar u kthyem përsëri për të për vazhduar me shpalosin e vlerave të dietarëve sepse sikur që çaj ka më herët vlerat e tyre janë të mdhaja të shumta nuk kemi mundësi të përseqojmë dhe t'ju vijm deri në fund jo vetëm përmes një emisioni por zoti edhe sa një misioni do duhet për të arritur tek shpalosja e vlerave të tyre realisht por unë shpresoj që këto që i tham deri më tani dhe ato që më lejnë Allahu xhëlalauha do të mundojmë të ju themi deri në fund do të na shërbejnë vetëm si një ilustrim i shkurtër për të kuptuar se Sa janë të rëndërshmë këta njërët për jetën ton? Sa na duhen këta për jetën ton? Nga sa ta që e njëhën drejt këtë pik i trajtuan mu si ujën i trajtuan mu si ajrin i trajtuan mu si buken nga se mu ashtu sikur që buka dhe ujë janë bërim i jetës fizike thamë se djetarët me mësimet e tyre, me udhëzimet e tyre, të nëzirëra nga libri Allahot, nga fjale pejgambele s.a.s. Këta janë burimi i jetës të në reale, burimi i jetës të në shpirtërëra, pa ta nuk ka jetë, pa ta nuk ka mësim, pa ta nuk ka udhëzim. Nga se Zotë Gjelle Gjerari u kështë e bërtë të tilë, përmes të të ne pozitave që atyrua kështë të dhe. Ndështë a vlerë e radhës që a vlenë të përmendët për këta njerës të mëdhenjë, e që ne nuk kemi mundësi sa do që të flasim për ta, nuk kemi mundësi kur të dalim haka shpërpune që e kam bërë. është zotja i, i vetëmi, që ka pasurit mjaftushme për t'i shpërblujër nga se nuk ka të dekorat, nuk ka qmim këtë bot, që do të një afton te për të shpërblujër këta burra pra që kam bërë. Në vetëm, flasim për ta për përfituar fundi-fundit e ne nga kjo. Nga se së i përket atyre, shpërblimi atyre është i deponuar të egzoti i gjithësis. Nga se vetëm ai ka pasurit mjaftushme për t'i shpërblujër ata si duhet. Dhe këtë do t'a bëjë, zote gjelë gjelalu ditë në gjykimit, kur do t'i shpërblujë me shpërlimit e ti, do t'i nderaj me nderaj me nderaj me të ti, këta njerëz që me dëvërtet, me dëvërtet, ishin të rashkimtar të denë të pegamberve, të cilët uvulasën me ardhen e Muhamedi sallallahu aleyhi sallam. Dere radhës që mund të përmendim shikuës në ruhar është, përveç asoj sa ta janë udhetsit dhe priset e njerëzimit, përveç asoj sa ta janë të shikimtarët e pejgamberve, përveç asoj sa ta janë mësusit e njerëzimit, përveç këtyra, ata janë mbrojtësit e fesë. Prej kur ka zbitë Kuranit, dherin këtë ko, sa përpjeki janë bërë dë vazhdushme për të devijuar Kuranit, forta dhe vjuar fen për të keq informuar muslimanët për fen. Sa e sa, dëshmuj me kançin. Tendenca për ta nyllosur Kur'anin, tendenca për ta botuar Kur'anin të mangët nga disa nga kapitujt e tij, nga disa nga versetët e tij. Libër të ndryshëm. Institucionet e ndryshme janë ngritur për të nyllosur fen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Zoti xhellal xjalaluhu ka garantuar se du të mbronë këtë fej. Por për kënë mbrojtje, Zotë i kishtë saktuar shkache, dhe shkaku kryesor dhe vendimtar, që Zotë i kishtë saktuar për mbrojt në fejës, ishin pikri këtë të djetarët. A dhe një që ku e në ruar, se gjatë kohrave të më hershme, kur të boj, të rëshëgëmija e pejgamberi sallallahu a.sallam, kur mblidhëshin fjalë që i ka thënë, filluan njerëzit të gënjenë Për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam munduan që të shpiken për të të shpifin fjalët ndërsa me kësaj i ka thënë e të zot kur nuk i kishte thënë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me mira hadithe u shpifën me mira hadithe e përdjetara tani janë ata që kishin vendosur rregulla të arta të gradimit dhe degradimit të transmetuesve Të njohjes së tyne, që ne mburremi para të gjithëve, jo vetëm shekujt e kaluar, por edhe sot, edhe në të ardhmen, mburremi me këtë shkencë, që kemi, shkencën e hadithit, për njohjen e fjalës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E që shpesh si dështuan, dështuan, u demaskuan, u zbuluan planet e tyre, u rënuan. Me çfarë goditën ndodhi kjo? me lenë e Allahut, me goditin e ulemave. Ata e goditën, e goditën mund të melë këtë tentativë. Dhe në betja ditë i pegamberi, i ruajtur, i ruajtur, i mbledhën në libra, i klasifikuar sakt, që muslimanët të kenë mundësi i vazhdimisht të pin, nga burimi, i këthjelt, i pasër, i fesë të tyret. Harun e Rëshidi, një nga halifit e muslimanve, e kishtë e zë njërin për tjune. Po, njërin nga ata që kërin shpifur haditha, këshin në njërë për Muhammedin sër Allahu a.s. Që të një losët, të turbolot burimi i tyre. Halifja, u dhecëja të hershme i muslimanve, Harun e Rëshidi, kështë e kapër. Dhe kështë e vendosur të ekzekutaj. Përshka këtë krimit e madhë që kështë e bërë. Ta shkënjëri dëshërën që ta demoralizaj prisën e besimtarve, duke i thënë kështu. E për qëfar më mbyt o prisën e besimtarve? Për qëfar më mbyt? Kur onë kam shpifur mëtej përse 4.000 hadithë, ta demoralizan, ti më vratë mua, unë e egzekutohem, nuk prishponë por kam lënë pas veti 4.000 hadithet e shpifura, që kurën e kurës nuk i ka thëni dërguar, sërë Allahu a.s. A u dëmërelzu harun e rëshidi? A u mërzit? Jo, por me kënarija këthej. Kur kjoj tha, qëfar do të bësh oprisi besimtarve me 4.000 hadithet e shpifura, qëfar do me mua kizë gjithi, me ekzekuton, merë fund, fund puna. Çfarë do të bësh me 4000 hadith të shpifur? Çu ti tha kë? Çka i tha Hernurës i tha, "O i dhor, e çfarë do të bësh ti me Abu Isak al-Fazzari dhe Abdullah ibn Mubarakun, të cilët i akuzuan jetën zbulimin të asaj që ti ke shpifur?" Çka do të bësh me ta? Ata do të izbëllojnë, një nga një, dhe kështu ndodhe. Andë njerë e këshin pëytur, Ablaj Ibn Mubarekon, një nga djetar të mëdhaji, Abdullah Ibn Mubarak, e këshin pëytur, qëfar do të bët me këtë grumbull hadithesh të shpifura? Qëfar do të bët me këto? Njerë e këshin frikë për finë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Qëfar u tha Ibn Mubareko? Me një përgjës stabile, me një sigurit dhe kënari u tha, ta ishu lahal gjihabida. U tha, jetojnë për këtë punë, burat e mdhaj. Ko njerëz që jetën ja kanë kushtuar kësaj punë, flanë e rahat ju. Ko njerëz që rrinë natën, për ta mbrutur finë, flanë musliman të rahat, për të zhuar më njësë, me fetë sigurët. Kushe përnë këtë? Kush e prish jetën e tij? Gjumin e tij, natën e tij për të mbrojtur feja. Kush tjetër përveç e dietarëve tanë? Dhe këtë bënën. Po të mësojmë ne për udhimet e tyra. Për po të mësojmë ne për angazhimet e tyra. Për sakrificat e tyne, për varfrinë e tyra. Me tumi citam broin fe në Allahu tazxhal, që të na vijë neve e pastër, e pa njollosur. Kërë anë që në imburemi, që asë një shkrojnë nga ajë nuk ka munguar, dhe asë një shkrojnë në të nuk është stuar, që katërmet shejkuj, do të ndodhë kështot edhe, sa i ka dhenë Allahu jetë kësa i bote, nuk do të shtotnë të kurazë, dhe nuk do të munguar nga i kurazë, për të fararësuje, nga se jetojnë për këtë punë disa vura. A i njohim nga këta vura? A dim nga për ta? pikërishë për këtë, dëshërëm që të mësojmë për ta. Gësatë e në mbrojë që si të fesë, sa vërzunë të fesë, sa të ndëgjojmë, që u plasohen muslimandëve në përdishme në tyre, islam bashkohor, islam, lëllë islamesh, kuptimesh të ndryshme, që muslimandë, pa të shimë, i përshka një panik, një frik, Se që ka pëndon me këtë fej? Por i gjenë djetarët Stabil Të palë kundur Cigurët Në rrugën që pëjecin po Duke mbrojtur vazhdimisht Fene Allahot Azogjel Këta janë Ushtarët e Zotit Dvendosur në kufit e fez Për ta mbrojtur vazhdimisht Panëvarsisht Pasujave Panëvarsisht qmimi dhe sakrificeve Ta kanë vendosur që që të jetojmë për këtë punë. Andërprëkëtarësujë ne duhet që të mësojmë për ta. Perkëta është duhet që të inspirohemi nga jeta e tyra. Që zënejmë mendesit tona të mbrojmë dish nga kjo fe aq sa kemi mendsi. Këta janë dietarët tan. Zoti Gjallëora i kishte nderuar me këtë çështje, të jenë mbrojtës e fesë të tij. Kjo është nder. Kjo është nder i madh para asha e kupton. Për këtë arsyje, prezenci e tyre ka qenë gjithmonë bërim i stabilitetit, bërim i siguris. Madje, vetëm shikimin në ftyret e tyre të këmëslimanet kanë gritur dozën e dhe vëtsmëris. Vetëm shikimin në ftyret e tyre. E, e jo shëqërim e ta, më shlasëm, më shlasëm të ndëgjuarit nga ta për këtë ekstra. Vetëm shikuar në ftyret e tyre ka bërë që njerëzve të shtot dhe vëshmëria dhe përkushtime. Vedëm sikuar nëftyret e tyre, kam jaftuar, që njerëzit të jeki ndor nga nje keqe, që kishin vendosur të abën. Abdullaj Bëmesudi, një nga shok të pejgamberi sër Allahu a.s. e kishë të par, rëbib një khu thejmë, ka që një nga djetar të mdaj, por gjeneratë pas shokëve të pegamberi, i tha një dit, i vërmesudri, o, rëbija, ty i dërguar, i sasërlem, vetëm për të shikantë të më ftyrën tënde, do të dënte. Nga se, të e nga ata që, ku shikosh në ftyrë, i kujtojtë një riu, i kujtojtë një riu, i kujtojtë një riuët, Allahu Gjellar Gjellar Hu. Andaj, vetëm shikimin fëtyrët e tyre është përkujtim për Zotin ton. Të qëndruarit me ta është shërimi jon. Të mësuarit nga fjallët e tyre është uzim për neve drit. Nëjë pikrisht, këta djetarë, jenë musikurse të rungu i hurmës. Që nga i shdo gjë prej sajë përfitohet. Nuk ka asë gjë nga këtë rung që hudhet dhe nuk ka mundësi të përfitohet për ti. Andaj nga dietarat nuk përfitojmë vetëm nga fjalët që kan lënë. Por përfitojmë nga çndrimet e tyre. Përfitojmë nga paditshmëria e tyre. Përfitojmë nga devotshmëria e tyre. Përfitojmë nga stabiliteti dhe këmbngulla e tyre në të vërtetën. Gjithasëm përfitojmë. Përfitojmë nga raportet e tyre mes vete. Perheta arsye të shumtë që të lasem për ta. Ngase këto janë pozitat e tyre dhe gradat e shkallëve të tyre që Zoti Gjaleuala u ka kishë dhënë më herët. Në da i shikua të në ruar, para se të kalojmë të personalitetet si kur që të sejka, do të të lasëmë dhe, dhe në disa emisione, shkurtimisht, për aspektit e përfitimin nga këta djetar, me shemboj konkret, për dëshmuar se nga këta djetar nuk mësojmë vetëm finë, në kuptimin e ngusht që njërës të kuptojnë. Nga këta djetar nuk e mësojmë vetëm si të falim dhe të marim abdes e si të agjirojmë. Por nga këtë dietar mësojm jetën e përgjithësi. Jetën e përgjithësi më e mësojm nga kta, nga kta dietar. Andaiu sallaahu ne mall që mos na privon nga detyrat e tyra, mos na privon nga mundësia nga e përfitimit nga jeta e tyra. Dhe ne sallaahu ne mall që me të vërtetë shëmbujt e tyra, jeta e tyra, çndrimet e tyra që i shënuan në jetën e kësaj bote, Gjurmë çilan. Eloh Sallallahu alaihi ve sellem, që, që vazhdimisht të jenë pjesë e jetës tonë, ne pandashme, që çë shërbesi kandil ndriçues në rrugën tonë drejt Allahut Azhoghel. Ka mbetur shumë për të thënë në, në këtë drejtim që kemi filluar të flasim për të nga fillimi i këtij misioni. Por këtu detyrohemi për shkak kohë të kohës së kufizuar të ndërprejm, duke lutur Allahun e Madh që të na jap sukses, të na jap shëndat që dëvajdojmë edhe në emisonjët e të e të radhës për zbuluar dhe për shpalosur këtë trashegimi që fat këtësështë nga duart e këqinja u kara pluhën i më heret. Dëshërojmë që muslimanët takëthejnë përshëri kënarin e tjune e zemër të tjune për të mburë me trashegimin e tjune se në qofë së flitit për litorin si kur që si thashe edhe në emision në parë që kur të flitet për diturin, ti jemi ne ata që i ngritim kokën. Që kur të flitet për sakrifizat dhe borrin, ti jemi ne ata që i ngritim kokën. Që kur të flitet për shkencën dhe kontributën dhe dobin, edhe njërzimet, ti jemi ne ata që i ngritim kokën. Nga se, të tilë kemi qenë dhe të tilë duhet të jemi. Zotë në bëfë të dobe shumë, Dinnemi së nërshum. Esselamu aleykum varhamatullahi ubra. E nërshum aleykum varhamatullahi ubra.